Prefosta eta lehenagian Oinetako zaharrekin zenbat urrazdiren egini bilbide berrian Izkuntzaik uspegian asteeko, bunturik ez jartzeko esaldi energian Aguten goi hirri uratzen kantua bizi otaldeak eman ikprefosta Entzuten ginoen, bos minutu eskaz, sortziak izaiteko gure gomitea lekoa usteko tenorea Kasetari nahteko solasaldia eta enda jaku jatitik garako maite ubiria gurekin goizunta, ne maite? Egunon. Eta Franz Joako aian de buten gurekin ustaritzeko guri jatian, egunon. Baita zuha, hile. Eldu den igan dian, eh? apirilaren sortzian urtea eginen du eta erakundea ahamagabetu zela, bai iragantzen, nahi ala ez egun historikoa. Urte bat berantago, e, ostiral, harun bat eta igande untan bake forua, antolatzen dute bake bideak eta bake gilek, bai eta miagitzen. Lehen Maunekin, eh, bilanak erronkak eta perspektibak eh, gaitzat hartuz. Lehen urteko bilanaren ordua, beraz, bilana edo sentxazioa urte bat berantago maite uberia zoindazuretako? Bueno, bos, e, berez, e, ekintza urak, arra ar egunak, e, ba nola baite itzala edo azterna oso osakona utzi dula Euskal jendartean, eta bereziki Ipar Euskal Herriko jendartean. Nik uste egun hortan, egon zan, nola sentipen kolektibo bat, ban, botere bat eraikitzen ari zala herri honetan. Hau da, gaitasuna bazegoa herri honetan, blokeo guzien gainetik aurrera joaiteko. Eta sentsazio hori, modu batean do bestean luzatu da urtean zehar... Hain bat desblokeo eman dire, naiz da guztiz edo erabatekoak ez izan, desblokeo bat eman da presoen gaian eta ez zindugu mespretsatu egindiren aitzinamenduak besterik, besteak beste azken berrogei urtetan naolak ez delako gertatu. Hordun eman dire pausu batzuk nolabait beste espetxe politiko bat martxan jartzeko, naiz da orain dikere. E, mugimenduak izan e, partzialak, e, seguraski ziur e, Euskal Jendartek genak nahi ditun, baino e, motelagoak, baina nola baita zabaldu da, e, ibilbide bat e, aro, aro horretan, ez? Eta esango nuke, oroar, e, ba, azkartu dala prozesu bat e, transizio horren baitan, Euskal Herriak bizituen transizio horren baitan, azizala kasikagoa indela markada bat, eta ba, e, ba nolabait bide bat e, egiten e, ari da gauza asko aldatzen e, ari dire, ba, mentalitatan, sensibilizazioetan, e, urte muga honen karitara nire tortzen zaiz burura, ba berriz ere bai mai jarri direla in bat gauza e, kasiktabu izan direla, hau da, biktima guztiak esderaretarenak, baizik eta egon direla estatuek babestutako eh para e, biktimak egon direla e, torturaren biktimak, hor dago Euskal Herrian berezikin den txostena. du gai guzti hoiek mai gainen jarri dire zen e, gau, elementu guzti hoiek osatzen dute konponbideren e, e, puzlea, puzzlea, ez? Ordun aitzinamendu bat e, eta bereziki e, hori ezpimarratuko nuke. Sentsazio hori herri hontan energia badagola, gaitasuna badago, denok batera ezberdinen artean ereki askero, ba gauza handiak eta importantak lortzeko. Biktimen gaia eh? pundu gako bat, mementu enten, haian de buten, eh, biktimenak ere, salatzen bon, dute horiek, eh, ikusgarriak badirela, pixka bat, euskal presua, presua kataratzen direnean. Hor, alde bi kotasunoren ardiesteko, zinez, oai da mementua? Me bai, ezera... E... Urte bat iraganda, beraz joan den urteko apirialen sortzitikan, e, zinez, e, zea, Mai gainan emana izan baitzen, eta plazan eran dezak gehiago, plazaratu baitzen, nahikundea, e, zera, hortz bakearen bideoretan ba, urratz importante baten emaiteko, eta pentsatzen dute emana izan zela, eta hau e, plazan, E, eman behar zen. E, jendeak kikus dezaten bazela e, maitek eren bezalase, bai gaitasun bat erriuntan eta nahikundea eta e, zaitasun guztien gainetik haintzina ba, e, joko zuela e, prozesuak. Eta iraiten duzun bezalase, bai urte bat den burian gauza batzu mugitu direla e, jendeen eta zea e, baitan ere eran ezake korea batzu hartu dira besteek senditu duten sufrikario eta jasan duten sufrikario guzti hori, hori uste dut e, barneratzen ari dela, gizarteak bere egiten duela, eta egan izan den bezala seba e, alde guztietako e, indarkeria, violentzia e, eta sufrikarioa kondutan hartu behar dela, izinbesteko ada, hain zinea jotzeko. Baina e, bidea bada oraindik ere e, egiteko, baina egiten ari da, eta bere izi, bere istuko nukle edo nituske iparraldea eta hegoaldea iparraldeak bizi izan duen historiagaitik litekena da eta hori maize da. ez egesago izaitea bainan tira eh adostasun baten erdiestea e, nola iran ezake gakotzen artean egizago hegoaldean oraindik ere bada bidea ere mm -hmm. noski sigituko dugu eh? hori barnatzen sortiek dira euskal iratetan tituluak zurekin pantzikarami de Enpresa horien beharrei erantzutea, eh? beraiek hien lan eskaintzak zabaltzea, bestalde batetik langabezian edo lanik gabe diren hainbat lagunei, egun bat eskaintzea, nun denak ba, elkartuko diren ikerreli zalde endaia herriko asuanta endaiako lehen enpleguaren foroa baita abaita elduden ostegunean apilaren amabian herriko etxeak egin erazi inkesta batek agertzen du bereziki industria sektorean langileak sekatzen dituz dela eta huen atxe zailtasunak dituztela dela foro juntan ogoita mar empresek parteartuko dute eta berrogoita lampo stu inguru eskeniko ditusten. Baionako pesta kordainara zi edo ez, hau izanen da, ara txalde untan, baionako hiriko kontseiluan, aipagaietarik uh, nagusia behar bada, atxaldeko bostak eta bilduko da kontseilua. Niarritzen ere bilkura dute sari seiontaik goiti, eta hor, uh, aparkalekuen prezioaren inguruan eztabaidatzekoa dute, bi hirietan ere lekuko zergak aipatzekoak dituzte. Oegoita bederatzigaren presondegi urtea abiatzen dute ion eta unaiparrot, diak esesnal eta sistor aramburuk apiril untan. Ondorioz, bagoaz kolektiboak beren egoera salatzeko amar itzorduf inkatu ditu apirilaren amalauean dolibane loitzunetik bayonarat, elgarretaratzeak eginen dira goizeko amekontan lau euskal presuen libratzea aldarikatuz. Euritsua izan dela negu hau ez da dudarik eta udabehian sartuak bagira ere, euriak segitzen du, baratzezainak kezkatuak dira, beren ekoizpenen parte bat berotegietan ekoizten badute ere, beste parte bat kanpoan egitea behartuak dira, eta iguzki eskasez beren baratzekiek beranta hartzen ari dute, bezeroen galtzea zahangura dira baratzezainak eta txigindularitzen bakarkako frogga gaur Eusska Herriko itzulian laugarren etapa ordulariaren kontrakoa Kako goi kilometro lodosaren inguruetan Sakapen orkorrean Julian Ala Filip beti lehena da ikusikoa txaldeutako frogaren ondotik sailkapen hori aldatzen den. Egin deuntan apirilaren sortzia urte bat beteko da bakegilen bultzadas eta erakundea ahma zela. Egun historiko horren urte mugaren mahkatzeko ostierraleko goizberri baionako eriko etxetik eginen dugu. Egun hori ahal bidetu zuten pertsonekin mintzatuko gira. Jean Rene Echegarai, Txetxetxe berri, Maite Natikoipe, Lucien Betbeder, Michel Beruko Irigoin, Anais Funosaz, Agus Hernan, Gordelekuetan egiaztatzaile lanetan ibili diren Batit Salaberi eta Marianek Jori. Goizeder Taberna eta enekoiz esna holak azetariak. Ostiralean goiz berri Bayonatik. Eta gai huri ari gira, garako maiteu bidea, eta franz-truako ariande butenekin, e, ariande erten zinuen, eh? duela guti, beresi behar zirela ipar euskalegia eta ego euskalegia e, gai hori buruz, da foro sozialak iragarri du e, udain zin, e, eta, e, eta, eta deseginen zela, beraz, hori ahazointzat hartzen dute usu estatuek, edo franziak Edo Espainiak hegeiteko hori lehen baldintza izan behar dela. Beraz bon perspektivetan edo hori gauzatuz gero uh, teorikoki ugats uh, handdi bat izan behar litzateke haiin nahiute. Nikue dut baiet se jende gogeitatzen dute, E, eta furuak alakorik adiazi balin badu jakinen du berak e, lan isila sukaldekoa e, maiz erreten den bezala se, egina izan da, ba, ek badakite ere bai, eta gaituko nuke gauza bat ere ze, e, etak bere agirietan erraiten duena beti konplitu du eta bururatu du e, horrekin zerregan nahi dut nik ba, e, zera Uratsak adiazi iragarri dituenean beti egin du eta batzutan ere oso, oso, oso gogorazen, oso gaitza iz, izitzekoa eta beldurgerria ere bai berriz ere hasten zenean eman dezagun chueten bat opurtzen zenean baina nik eran dezaket urte guzti haietan ba observatorio gisa hori e, gisa hauda nere sentsazioa hauda bizi izandutana eta eta eta baietzer handu eh, kapitulu hori bukatuko dela, itxiko dela, beste bat iririkiko dela, presoek itz egiten dutela, ez da baitzen dutela hori guztia, foroak errandu, ja, eh, laster. E, zerbait irak dela, eta ni neusin istutanago baiet. E, eta gizarteak daguntzen du e, bene anistasunean maitekeran duen bezalase, eta ala segitzea. Gauzatxo bat ere bai, e, ala segitzea, desir, e, zera, desiratzen dut noske, e, orain beste gauzatxo bat, nik neuk ez dut berezten, nik, nik neuk ala deliberatu dut ala bakizu iparralea eta egualdea, nik uste dut historiak imposatzen didala niri behinzat e, e, bere iztasun hori. Ba, ba, Diakinada eritmo, e, eritmo ezberdinak direla. <laughs> Orga, orga, orga, Francia a la orga. Espanya Parian, ez eta izan diren, ari diren. oraino maite hori prieski eh, Gertakari hori, eta desiginez gero beraz, uh, uda haintzin, zuk nola haintzin ikus zinezake urtia biehen partearen, urtunutako biehen partearen. Beno, nik uste, te, lehenengo eta bine, eldu nahi nion e, pixkatea jendek e, botaduen e, argudi horri oso entesgarriotzen zaiteleko, ez berdin tasun e, hori ez, e, kultura politikoan datzala besteak beste, baina baita ere, e, narkar nuke aurten e, ba, berezitasun bat eman dela, eta oso importantea dela aurrera egiteko, eta da frantziko gobernamentuak hartu duela autonomia bat berera bakitan. E, batzutan ez dugori balorean ematen, baina nik uste dut azken amarkadetan ikusi dugu e, nola frantzeko gobernuak, frantzeko estatuak ba, beti ere e, nola baita jardun dula e, Espainiar estatuaren logikapean pean e, e, kasu ontan eta nik ustean argamagabetzeak e, ba, logika hori e, hautsin zuela. Geroztikan, e, modu baten du bestean, batzutan oso era nabar e, nabarmenean batzutan esain beste, baina be, bere bide propio bat jorratu du e, Frantzeko gobernuarendoa, Frantzeko estatuak. estatua. Usteutori importantea da la da, ba no lan esparro bat osatu duenean, e, euskal delegaritzarekin, hori e, orain arte ez da e, lena ertatu, gertatu, ezin dugu antzi e, delegaritza horren baitan badaudela autetxeak, baina badaudela gizarte zibileko ordezkariak ere, eh nik usteut molde berritzaile baten aurrean eh E, gaudela eta horrek e, aukerak e, eta gaitasunak zabaldu ditzake aurrera begira. E, aipatzen duzun gaiari buruz ba, lehen erran dugun bezala, hau da urrats bakoitzak laguntzen du hurrengo urratsa ematen eta oain arte, ba, nolabait maigainan eman diren ba, movimendu guzi hoiek lagungarriak izan dire desbloke horren baitan. Bilakara berri bat emateko e, gure eguera politiko horri ez. Eta ni uste te, aipatzen dezuen e, urratse e, horrek, e, ba, erabateko aldak eta ekar dezakela e, panorama politikoan eta zentzurtan beste e, aukera batzu zabaldu ditzake. Hori esan da e, ba, nolabait ikusi bardeu urratxe bakotzak, bai ikortasun nadakala bere baitan. Eta ez zoilik bestalde batetik anetortzen dalako erantzun batala ez... E, zeren erritmoak ez dire berdinak eta enaikeriak eta urgentziak zuraski ez da ere. E, Begiratu inbardak e, urratxe bakoitzan igustete ekartzen e, duen gaitasuna bidea egiten e, segitzeko ez. Eta, e, nik, bueno, ba, Michel Berrokoien badu esaldi bat nire gustatzen zaitala asaltzeko moldea, erranez nolabait ematen den edo alde batek ematen du e, urratxe bakoitzak esigenzia e, beste, e, beste joko eremuan ezartzen dula. Eh, horrek esan edu urratxe bakoitzarekin legitimazio bat ematen da, sinesgarritasun bat irabazten da prozesuarekiko eta euskal jendartearekiko, eta horrek ematen eh, diola nola erritmoa eh, prozesu berari, ez Ez begiratu bakarrekan bestaldera esan ez honen truke beste batek egin behar du, ez egiterakoan, lortzen dire baldintza berriak edo sortzen direk baldintza berriak aitziena ekartzeko. Eta nisztiet hori dala logika garaile ez, eta apirian sortzean ikusi genuen logika garaile hori, nun denok, era inklusibo batean, e, ba, ba atera ziren garaile e, egun hartan, lortuzalako desblokatze bat, lortuzalako armagoiek alde bateran e, jartzea, lortuzalako e, estatu frantzearrak e, uztea bidea hori egiten, E, geroztik lortu dalako modu baten do bestean, e, bide propriori hartzea e, hexagonotik, ba ni uztet dinamika horren baitan e, urrats berriak etorriko direla, hoe izango da bat, e, baina gero alde ilunagoa jarrita mai gainan, ezin dugu baztertu estaren naizta aurrats hori eman, naizta aurrats historiko horieman, eman, e, estatuen aldetikan e, oztopoak, inertziak eta oraindik ere bai galga berriak jartzen mai gainean zeren e, iraganeko e, inertziako oso handiak dira, diskurso sekuritarioa oso, e, oso konduta e, dago gizarte e, hauetan, e, badire, badire oztopo eta badire erronko erronka importanteak. Baina, segurazki irabaziko dire poliki-poliki baldintza berriak eta hobeagoak aurrera egiteko bide hortan. Aian debuten? Jabur, jabur, baita ere, e, noski hemengo diendek e, E eta ekarritakoa gogoan daukat, noski e, anistasun hori politikariek zen gizerte zibilia, baina ere noski ez dituta azten e, nazioarteko bide lagunak eta besteak beste, Brian Currin eta eta Bere Taldea, eta, eta Foro, eta hori zinez, ekarpen e, ikaragarria izan da, nik uste dut, ere, haiena, e, bat e, konfrontazio hori bakizu, Euskalegria, e, Parise, Madril, Franzia, Espanya, Euskadi, e, bat ere hori guztia bakizu, idekitzeko eta erraiteko, bebai, e, arazo larriak izan ziren, beste hainbat bat erritan, Ipar e, Ego Afrika, eta eta Sri Lankan, eta, babai, e, zerbait lortu zen, bake bat, bake prozesu bat, gero rekonsilazioa eta hori guztia, eta uste dut, eredugarria dela, ez guk kopiaditzagun ek, hautatu bideak, baina adiazteko babai, ez zira ezte bakarak arazularriak izan dituzue, ea nola konpontzen den, eta bakea egiten da ez adiskedien artean, noski mimentu batean, arerio etxai izan ziren artean eta hortara goaz. Azken gozatxo bat ere ez naiz iraganari so baino e... Etorkizan dut gogoan, badakit dutela hori gogoan, eta ipatu nahi nuken pertsona bat e, geroa zuen gogoan, eta noski e, igandean gogoan izanen dut ere ba, nolazez e, misel berguina, bak e, gilea, joan den urtean, baionan zen, eta gure e, eta jendearekin uste izanen dela ere e, igandean tan. Bi gaia, eh, Seaskak esu eluden sartzean hirumila, bederatziun eta ogoi ikasle Seaskako ikastola kolegio eta liceoetan. Hortengo sartzean baino berrionta ogoi eta ikasle gehiago. Seaskak ondorioz ogoi bost postu galdekin dizkio eskuntza ministeritzari eta ez bihirik ere eskuratu beharko. Eta denbora berean, Frantzia Mailana, Jean-Michel Blanquer, eskuntza ministroak, postu gehiago iragarri ditubo, bereziki zailtasun ahondiko gune entzat. Askaka, agirian eta prentxoarekoan, salatzen du, bigarren zonako edo zoonako erritartzat hartzen dituela bere aurrak, Frantziak. Zer dios zuen, maiteu bidea? Ba, ez gaudela, gatazka berri baten haitzinen, e, tamalez eta azken urteotan e, lortu bar bidira badira enzinamenduak eta kontratuak eta akordioak hezkuntza nazionalarekin da askotan e, ba nolabai presiopean e, lan egin bar izan delako. Hau da, e, ba guraso mobilizatu direlako irakasleak mobilizatu direlako eta egondalako ba ba nolabaiteko bultzada bat e, ba ekartzeko e, eskubide eskubide hoiek eh? eta ematen du ba logilika E, hortan e, sartuta gaudela berriro ere. Eta batzutan e, nekadura puntu bat edo akidura puntu bat ekartzen du e, hori, ez ere nik uste dute denok ikusten dugula gure herri ikastolek duten tokila, e, beste eskuntza ere du dauden bezala, e, ez da dakilago, ez da gutxiago, E, bere familiak eta bere ikasleek, ez direk hiago ez dire gutxiago, eta bermaok izan beharko lituzkete eskubide guxiak eta ez zibiltzea urtero- urtero ikaste urte bakoitzean ban nolaabaite eskaera berdinak mai gainean jartzen, justifikatzen hemen azkunde bat ematen dela matrikulazioaten gabekoa, horrek eskatzen dula baliabide bali geiago, e, ba nolabait herri honek eraikitako e, murgiltze sistema e, horrek errespetu bat merezi duela besteak beste herri honek eraikidulako, baina baita ere frogatua dakalako, nik esango nuke berestelentzia baita ere eh, ez eskuntza mailatik eta tamalez eh, oraindik ere bai batalka batekin horma eh, batekin arrese batekin eh, E, topatzen, topatzen gara ez, Orduun ba, bai mobilizazio berria ez e, deialdi hori eta espero dezagun ba, ba, lortuko, lortuko direla abantzamendu batzuk eta aukera onongodala hel duen urtean e, beharrezkoa diren baliabedekin aurre aurra egiteko ez da. Joana ikasle gehiago azkundea eta ez hazkuntza ez eh, aratzen duten bezala. Azkundea beraz gozatzen du xeaskak denbora berian ahalalak falta iande butean maite bidek zion bezala, Bon urtegusiko ikas urtegusiko iris uh, les lois elle dou dela bon mailan da Mailanda Franchechata eskuararen artean Espainian Espainia eta beste hizkuntzen artean hizkuntzipituen artean nola gain ditu nola berdin duro ba Falta dena e, ene iduriko dela serenitatea e, zentat sartze guztietan ya e, gehiago aurrer buruz gazter buruz pentsatu berko bai genuketa ez e, baliabideak nozki importanteak dira bainan serenitatea beharko zen ba kuadro bat igual fal falta dela eskeraren ezagutza eta jakitea ea zer diren beharrak, eta benetan badakite ze beharak ditu ene Pentsatzen dut ere badakitela ere eskola publikoak ze beharrak dituen eta eskola girizinoek ere e, dauzkatena e, Artakoz pentsatzen dut zori gaitzez hiru saretan ere sartze bakoitzari begira e, zera, beraien arazoak ere dauzkate orain Seaskak proposatzen duena gaitik bereztasunak ditu, e, imersioa aipatu baitu ere, azpimarratu baitu maitek, eta hortan datza e, Seaskak eskatzen duena. Eta igual ezin da, berdin ezin da konparatu eman dezagun, e, gela publikoetan egiten dena, eta noski gela e, Seaskako edo ikastroletako geletan egiten dena, eta eskaintza ez berdin jadelako, orduan, Hori gustia dakigunean nik uste dut falta dena dela kuadro eh, bat eta pixka batela saitasona usteko ba erakasleei eta zea eh tranquilisandaiteten pentsatuz ba sartzea zertzea ba, ongi pasatuko dugula eta, eta, eta zentra gaite zen gure lanean E, hori da, serenitate falta eta berriz ere hor ikusten da ere, inoiz deus e, zorgaitzez ez zela e, zera, e, irabazita eta mm. beti, beti. Baina nekadura hori, a, maitek aipatzen duena, ba, igual sendi daiteke, nik uste dut hori, e, baise askaren zat eta gainuntzeko bisa entzatuko kuadro ba, bat, eta e, baina hori igual gertatuko da, zera eremu mu berri adugolako, zer hori e, bat eta hori dian, ea, esperientziak, experimentu haiek balin badiraba, oztara goazen. Zer da, maite hubiria, ehandek aipatzen duen, Euskal Elkargo hortan uh, gakoa edo Europari begira jari behar da, jakinez Holandek, eh, Holanden gobernuak etzuela izenpetu, izkuntzitipituen aldeko Europar sartta, Makronek eginen ote duen, ez dakigu, bez, zera, le, lekuan lekuko, edo Europa mailako aterabidea, nola ikusten duzu? Bo, xartaur egin gertatzen da gauza oso... Arrigarria da, eta da, gobernamendu ba, koitzak normalki zinegiten du sinatuko dula, eta gero behin irabazita aurte eskundeak, eh? ba, gauza horiek ez dire gertatzen, ez orain dela gutxi eh, makronista batzu entzun zundizki egun adirazpen eh, batzuk oso kezkagarriak eh, dira, ez? Eta ematen du, ba, ba jite Jakobino horiek eh, berdintasunaren izenean eh, ez dituzte la ba, ba, ba, berezitasun, ez? kultura elak, eh, kuntzaldekoak eta beraz eta sonorias dutela E, honartzen, ba, aldiro-aldiro agertzen direla, ez, e, estabelida politikoa, Legebiltzarrean eta abarrekoak, ez, orduan hor e, dago gako bat, e, siur e, Europan marko bat izan da horrek e, e, babes bat eman beharko lukela, ez, e, iskun gutxitu oiei, baina eraberean, baina nik uste dut e, Euskal Herrian bertatik, ez, bai, Euskal Herriatik e, kasu honetan, e, ba, nola bat e, ba, bataietu ibar da hizkuntzaren e, inguruan behar den e, e, aitortza lortzeko. E, Finan ofizialtasuna dagakoa gakua, ehal da e, gauzak egin, aldire e, planifikazioak egin iskuntza e, bultzatzeko, erabilpena bultzatzeko, aldire e, gauzak egin, e, e, ba beste tresna batzukin, e, baina nik uste dut, haiendekar e, ipatzen zuen bezala nola baiteko lasaitasun hori berme bat lortzeko, marko iraunkor bat izaiteko ofizialtasuna, E, premiazkoa da. Benetan jakiteko ze ere e, murgiltzen garen e, ba, izkuntz, benetako izkuntz politika e, plantan e, emateko ordu. Norren inguruan ikusi dut eskakizuna egin bardala eta Euskal Elkargoak berak Ez da kinola ba, zeuraski, dauden mugak, gaurko markoak dituen mugak izkuntzaen ere moan, e, behar ditu markatu eten gabe, ez gelditzeko ezer egin gabe transizio honen baitan, e, momentu honetan dituen tres horiekin lan hori egin bardu baitare, baina gehien geie, bat zeruertz hortan e, finkatzeko helburu gisa ofizialtasuna, benetan lortzeko ba, baitortza, aitortza hori ez. Deplauki moztu berko dut, goizuntako, sola saldia maite ubiria eta aian debute, eskertzen zaituztegu? Mirishka eha jo! Mirishka suey! Ten ori Gure sohtiak eta ogoitabat. Gurie manki sunak! Gurie razia.eus <gurihazia. gurihazia> Zortziak da goita bat, eta apirilaren bost dugu goizuntan, goizuntan, egun guzian, funtxean, eta egun bezalako egun batez, beraz apirilaren bost batez, e, sortuzen xabierlete ahondia, eta xabierletearen doinu baten entzutea, kantu baten entzutea, proposatzen dauzuet, zondutik lan eskaintzak, aipatuko ditugu. Alzateko jaun, hor zauden unbait, zure lurrera. Itzuntzeko zain, gure izateare. beko suailerdena desertuko aitzeak lorea itchaso Zalbe eta malaukredo erdera zentzuna gatiek Bazenekizun hori etzela guretzategin Urrezko dukat diruak ez dira batera apartatzeko lengosin izmen zaharra.